بسم الله الرحمن الرحيم والله جل شانه ودي شنون ودي شنون господарo światowa co człowieka stwora jedynego gospodaru dana sądega coraz ci ludzie przed nim Venikom za što nam je ukazao na pravi put i učinio nas svojim iskrenim robovima koji se odazivaju njegovoj naredbi i ostavljaju njegovu zabranu. Samona kome Allah dželle šanu podari نور имана u svata važnosti i blagodati. A onaj kome Allah dželle šanu oduzme نور имаna, on ne zna tu blagodat, ne zna njemu važnost pa je postavi i na kraju ne bila izgubi tu blagodat. A najbolje je zavrda nakon upute. Ono zašto treba da se boji svaki musliman jeste da nakon upute kojim Allah je lešanlu podari ne pade u zavrdu. a ako pogledamo stanje danas muslimana vidjet ćemo, osvrnut ćemo se na jeli, na, najbrže, na nas najbrže, na naše stanje, vidjet da začina nas ne ispunjava one uslove, odnosno stvari koje pomažu čovjeku da ustraje na allavoj vjeri. one stvari koje pomažu čovjeku da ustraje na allavoj vjeri. Pa nije čudo što naš često ne interesuje učenje Korana, što prođu dane i mjeseci, ali ne proučimo dvije sure iz Korana. što prođu, Dani, odnosno noći i noći, prođu mjeseci i mjeseci, a lagu nepadnijemo na sežu u zadnjoj trećini noći. Što prođu dani i dani, a na umu nam nepadne smrt, na um nam nepadne da ćemo sutra stati da vlađe, da šalni oni za svoja djela. To ono što je najopasnije za svakog vijednika, to je ono što vreba svakog vijednika, to je šeterno prilaz, odnosno to je šeternova šetljeno zamka. Prošli put, kada smo govorili, spominjali smo, govorili smo o temi, teubi, pokajanju. Govorili smo da je to laži od svakog grijeha, da je čovjek dužan da se pokaje za svaki grijev. Govorili smo koliko mi srljamo, koliko padamo u grijeve, govorili smo da su naši grijevi mnogobrojni. Ali da, će, ali da malo činimo teubu, malo tražimo oprosto da Allah želišanu za te grijeve. Govorili smo o opasnosti odgađanja teubi, pa smo govorili da čovjek boravi grijev. Čini ga pa ne, ne učini tebu, pa ga zaboravi, pa se taj grijem gomila i gomila, a kada ga zaboravi onda neće učiti Teobu za njega, pa ga nađi na danu, jer je neoprošteno, nije učinio Teobu, pomog ga vlad zašao nije oprostio. Rekli da je to najopasnija tačka kada je pitaju Teoba. Danas ćemo nastaviti sa našom temom Teoba, znači to je jedna tema koja je široka, koja se može dugo pričati i ono što smo rekli prošli put i ono što ćemo sada reći, to je jedna rezimej. Jedno, jedno skrašeno izdanje ove teme. Mi znamo, draga braćo, da u čovjeku u duši postoje dva daje. Postoje dva daje, koja jedan daje koji ga poziva zlu, a jedan daje koji ga poziva dobro. Mi to osjetimo. Svako od nas, ako je razmislio samo sebi, ako razmislio svoj duši, shvatit će da postoje dvije snage u njima snaga odnosno daje koji ga poziva zlu i daje koji ga poziva dobru. Čovjek ako da odazove daje koji ga poziva zlu, propao je i na dunjaluku i na hiretu. Propao je i na dunjalu i na hiretu. Recimo, navišimo za to primjer. Čovjek ujutro kada treba da usti na, na rani sabah, posebno ovim danima kada su noći kratki, a dani dugi, čovjek se umori, polegne i kasno treba rani ustati. Kada se probudi, probudio se čuje sabah, Doziji daj ja zlapa, kao kaže, odmoji malo. Ospava još malo, ne bili ga jeli. Nagovolio da ospi pa da mu pruđi sabaha. Dok daj dobra, daj ja dobra mu dolazi pa kaže, treba da znaš vrijednost ustejanja na, na rani sabah. Treba da znaš vrije, vrijednost ranog sabaha. Ne mislim na rani prije izaske sunce, mislim na rani sabaha, znači odmah po na, nastupanju zori. I dolazi i znači daje dobra i kaže čovjeku ustane na rani sabah. U tome je vrijednost. Vrijednost djela se ogleda u njegovu jedan teškoć. Ona djela koje su teža, ona djela kojima čovjek treba više da uroži od sebe, ona su vrijednja kada je Allah Jilršanu. Zato Allah Jilršanu mu dao najveću nagrod za džihad, za deljenje i metka na malom putu, jer je to čovjeku najdraže, znači se najteže da, da učini. Zato je Allah Jilršanu dao veliku nagrod za post. zato je Allah Jilršanu najdraži i na malisu Saba i Jacija zato što čovjek treba najče znači, da uloži nazi da se potrudi. Da čak čovjek kada zove da i zva propoje na dunjaluku i na hiretu. A Ako se čovjek kada zove da i dobro on ga ono ono snazi koja posti u njemu koja ga poziva dobro onda je uspio uspio i na dunjaluku i na herd. Mi znamo draga bracio da je najveći grije koji čovjek može da učini na ovome dunjaluku jeste Sve premisle Allahu džellelahu učesnika. Da činiš ribat nekom drugom, nekom drugom mimo Allaha džellelahu te Ako polojao veličinu tog griha, vidimo ja da je on najveći grijeh. Jer Allah kaže za onoga ko čini širk. Allah ne šano za onoga širk kaže da je udaljen od Allahove milosti da mu je zabranjen dženet. Njegu privili što biče vječni dženet. Kad učišeni innahu man yusirik vidar, for kad hadram Allahu alaihi l-đenne, a ma'wahum nal, wama li dvalimina min al-sar. Kažu uzvišeni, ko drugoga Allah usmatra rani, čini sa učesnika, Allah će mu djenne zabraniti, i njegovo prebivali ište biće djehennem, a nevijenicima neće niko pomoć. Pomijelamo koliko je gdje, Allah će mu djenne zabraniti djehennet. Ona ko umre sa širkom, ona To je akidah Resulata al Jemaaheta. Onaj ko se pokaje prije svoje smrti od potpuno ga ostavi, Allah će mu uprostiti širk. I pored veličine ovog grijeha postoji moguće da se čoji pokaje od ovog grijeha. Postoji moguće da se čoji pokaje od ovoga grijeha. Jer kaže Allah uzvišeni, kur lillavine keferu i jentavu yukfer lahuma tasavet. Kaže uzvišeni Allah a reci onima koji nevjeruju, reci nevjernicima, Biće im oprošteno ako se pokaju. Biće im oprošteno ako se pokaju za ono je li, što su prije činili. Biće im oprošteno ono što su prije činili. Znači te ono priše sve što je bilo prije nje. Svaki grijeh koji se činio prije nje bez je bez obzira bio širp. Ako se više ne vratiš na širku, Allah je da šar mu ga priše. I zato, jel, kada govorimo o i kufru, ova dva termina, e, mnogi ne razumiju, nesmetuju razliku između, između termina širk i kufru. Što znači širka? To je prićivanje Allahu dželelahu druga činjenja ili baleta, odnosno so bilo koji vrsti baleta usmjeri bilo ono služboti so nekom drugom mimo Allahu dželelahu to je širk. Svaki širk je kufr, a svaki kufr nešer. Recimo ona je ko šuje poslanik on nije mušrik, nije činio širk, ali kad ali ne vjeruje. Nači to je kufr. Onaj koji obožava nekog drugog mimo Allah dž.šanu, on je ujedno i mušrik i kafir. Ači da da raspavimo znači ova dva termina. Što se tiče braćo, kao što smo rekli prošli put, vrata tebe će obeš otvorena do sunjega dana. Dok suce ne izađe sa zapada, odnosno dok čovjek ne dođe do ušaja u vrlu, vrata će obeš otvorena. Šir je najveši grej. Što stiše drugih greha, možemo ih podijeliti u dvije vrste. Postoje grijesi koji su vezani za Allaho-đelašanu upravo, za Allaho-haq. I takve grijehe također možemo podijeliti u dvije vrste. Prva vrsta su oni grijesi koji su vezani za ostavljanje važiva koji se može nadokladiti. A recimo da čovjek ostavi namaz, neklanja danas namaz, to je greh, ostavljanje važiva koji se može nadokladiti. Zada ka grije je dužan, da dokani taj važan da ga planja i da učini Allahu dželešanu krvodu toga što je on stekao. Duž naših griješkoj sve veden za lavo pravo, deli se na dvije vrste. Prva je ova, ostranje važbama za koji se koji se može nadoknati kao što je ostavljanje namaza, ostavljanje posta, ostavljanje zakata i tako A druga vrsta ovih grija jeste grije koji čovjek čini iz jeha neznanja ili nepoznavanja Allahu dželešanu. Kao recimo da kaže i za nešto da je halal, ono haram. Ili da kaže i za nešto da je, je, da je halal, ono haram obrnuta, dakle ne. Znači čovjek to čini iz džehla. Naras vidimo, e, mnogi ljudi padaju u, u, u ovakve grije spod svog džehla, neznanje, kažu određene stvari, da su halal i obrnuta, a nisu. Što se tiče ovog grijeha, čovjek je dužan, jer učinja Lavo Đelšanu Teubu, i ništa više nijeumno znači da učini tauballahu dželle jalaluhu toga što je što je što je haram ili što je haram ili što je haram ako se radi u grijehu koji vodi u kufr znači rekuo je neku riječ pa su nešto si rekao da čovjeka izbjedi izbjeri za taka gdje je čovjeku dužan da se pokaja Allah dželle i da se okupa i da učini je da da se govori šehade da ponovo kaže ešhadu Znači mora poknjeći Allah vršanogu i mora, mora izgovori ti žehade. Što se tiče greha, druge vrste greha koji su vezane za čovjekovo pravo, prvi smo vezano za Allahov pravo, a drugi, druge vrste, drugi, druga vrsta greha su oni griesi koji su vezani za čovjekovo pravo, a to je da nanesiš čovjeku grej, odnosno da nanesiš prema čovjeku grej koji možeš da doknariti novčano ili na neki drugi način, da ukrade čovjeku, da uzmiješ nešto nepravedno od njega, da uzurpiraš sve što i tako dalje. Čovjek je dužan da učini te ubaložnje na šanu i da vrati čovjeku njegovu pravdu, da mu vrati vjetak. To je prva vrsta grija prema čovjeku. Druga vrsta grija prema čovjeku jeste da se grije, ne može namiriti novčano, ne može se namiriti materijalnim stvarima. A to je da čovjek, da potvoriš nekoga. Da potvoriš nekoga, ili da da ogibeti nekoga ili da pre prenese Štuđerić za potvrdom i znamo da postoji šireska kazna postoji šireska kazna a to je 80 dječeva potvrdio se nekoga zašto nije krivo su potvorio se ga za zinanu ako se dokaže da tu da tu nije ako ako tu nije uradio zato ti nemaš doka, zato dobiva dobivaš pošrieto 80 dječeva što se tiče giveta ili mimeta, kako da, da, da napravimo pefare, da se očistimo od tog grija. Vraći, ovo je grije, koju mi često mi zakladamo, jer danas ljudi najviše griješi svojim jezicima. Najviše griješi svojim jezicima i često čovjekom se šedan, ulječa čovjek pogovaraju svoga brata, pa svima drugima tražimo malene, svakom drugom tražimo malo svoje zaboravnje. Ako pogledamo sada Fusali, vidjet ćemo da, on da su so oni zabavili svojim mahanama, a ostavili su mahane ma, drugih ljudi, mahane svojih braća i muslimana. Jednom kaže al Hasan al-Basri, kada su so ga pitali tome i tome, rekao je imam toliko svojih mahana da nema vremena da tražim drugom mahanu. Što se tiče znači gibeta ili ogovaranje drugog, ali mimeta je prenošenje tuđih riječi radi svijanja razdora i nepretestva, čovjek je drugo da tražim halala. Čovjek je duže da traži halala od onoga koga je ogibetio. To je najbolje, malo je neka druga ulema, dobrava i drugu varijantu, a to je da čovjek da se pokaja laođelo šanubu i da svoga brata koga je ogibetio, da ga spominje po dobru, da ga spominje znači po onome što je suprotno gibetu, da ga spominje po dobru, da kaže on je takav mašalan, on radi dobra djela, on je dobar musliman i tako da, da ga spominje u društvu gdje ga je ogovarao, da ga spominje sada po dobru. Znači, ko da kaže, brate, ja sam to govarao o halavnimi, dovoljno kao kaže nekao levak, da se pokaja laži na i da tog brata koji ga gibetuje, da ga spominje po dobro, ne da ga spominje po zlupu. Ako e, podgledamo, jeli, Islam, vidjet ćemo da je Islam odredio telku za sve grijeni, a mi ćemo ravisliti na najgravniji za koje čovjek treba da se pokaje. Prvi grijeni jeste šir, drugi je kufr, kao što smo ravnili, to su grijenici za koje čovjek treba da se pokaje. Treća igra je nifa, učenci jesko. Četvrta igra su veliki grijeh, činauk, krađa, otvora i tako dalje, e, kamata i tako dalje. Peti igra je Jesenova otarija. je igra za koji treba čovjek svaki čovjek da se pokaje. Mež opcija bio ona i učini novariju, ili ona je ko pozivana otarija. Od uslova da je ova, ova trebana otarija bila primljena jeste da čovjek šta, šta je otarija? izmišljena vrsta i badeta uvjeri koja ne na osnovi ni u Koranju ni u Sunnetu kojom se želi približiti Allah i Jerošanu To je grije koji ma dolazi poslije širka. Ovatari je grije odmah koji dolazi poslije širka po svojoj veličini. Poslije toga dolazi veliki grijez kaozi nauk. Učiniti ne ovatari uvjeri je veći grijeh od zinauka. Zato čovjek je dužno se pokaje i da javno kaže ljudima Jeliko pred kojima činio tu novotariju, jeliko je pozivalo tu novotariju da kaže ja sam činio tu novotariju i da im iznese dokaz, do da im objasni da je to novotarija i da kaže, ovo je novotarija, ja sam kajim od toga i od ovoga islama, čisto s ovih mislama nije došao. Najopasnije grijesi, draga praća, su prema ljudima. Što stiše greha prema Allah Ljerošaranu, čovjek kada učini greh prema Allah Ljerošaranu, ko se pokaja Allah Ljerošaranu milosti, jer on prava šta, jer Allah Ljerošaranu koju smo rekli u prošlom desu, da više obradoje teobi svoga roba, nego što se neko od nas obradoje izgubljenoj devi u pustinji na kojoj su jeli i voda i hrana. Dakle, ovdje lišanu prima pokojanje od nas i prima je stikva kada zatražimo oprost od njega. Međutim, progno su naši grijesi prema ljudima, među nama samima, ogovaranje, potvaranje, nanošenje na zunuma i tako dalje. Zato je bitno da uvijek imamo pravilo za sebe, draga brače, kada mi svako od nas ovako razmišljao Svako od nas u ibeti nekoga, čak prenese riječi neprovjerene, čak ti zulum nekad učini svom bratu, treba da svak za sebe uzme pravilo da unaprijed kaže da oprašta svoje braće ako se ga u ako se ga ogovorili, ako su prednije njegove riječi tako dalje, da oprosti unaprijed. Kada bi svako od nas razmišljalo došli na sunjem danu, čistio od naših međusobnih grija, to su jel, najopasniji grijezi, jer pogledajmo, čovjek može da planja, da posti, da čini realno le da, da je sad a ugovorio, otvorio, ukrao, nadio zulom, ovoga, tako dalje, osramotio ovoga jer kaže poslanik sa Srljam u hadisu od Ebu Gureyre, kada prenosi se da srljam jednog dana rekao, ashabima znate li ko je Muflis, znate li ko je jadnik, gubitnik, bjednik? Kaže, ashabi su rekli, Muflis je međunama onaj koji nema ni direheva ni dinar, misliš da, da je gubitnik jadnik kona koji nema para. Pa ih posanizno samem reče, mufli se onaj koji dođe na sudnji dana, sa namazom, sa postom, sa zekatom, a opsovao ovoga, potvorio ovoga, uzeo imetak ovoga, prolio krvo ovome, udario ovoga, kada je pa će Allah je na šanuku. od njegovih dobrih dijela dati onome koga je potvorio, koga je na njo zulum, sve dok se ne izmiri, sve dok ne izmiri njegovo pravo. Ako nesto kaže njegovi dobri djela, onda će Allah narušano od ovoga. Uzmati loša djela pa će davati ovdje koji je koji i potvara. Pa kaže, pa će bog toga biti pažen u džennemsku vatru. Razumalo je fero sačeva te vatre. Voa hadis bijegi muslim. Pomenao imam braću koji gubitni. Jerovi grijes koji se koji se navodi hadisu potvara, otvora gibet, uzimanje imeta, proslovanje krmu muslimanom, veliki grijes. Veliki grijes je jednog čovjek ne prati pažnje pažnje nađi Ovo učini slučeva je, Ko je Koliko puta ogovorimo svoga brata, a koliko puta odemo bratko i kažemo, brate, smognemo snage i kažemo, brate, ja sam to govorio o To se, jele, rijetko dešava. Treba da imamo snage i braće da odemo bratko i kažemo halanju, ja sam to govorio jer čovjek pada u gijek. I onaj brat koji, koji, koji je ogovore, treba da shvati to, brate, še te govori. Bolje je da tada smogne snage nego na sudnjem danu kada bude kada layin u romanu hoće banu ila mana i sinovi osim onaj koji dođe sa čistim srcem sa čistim srcem od greha tada će čovjek bijegati svoje žene majku svog sina tada će dojda dojda ostaviti svoje dojence tada će i je trudno zakopati svoj plod to je dan kada teneški obrazna bolje riješto doći na dunjavku za budimo, budimo budimo radošiti za svoj drači te sigurno ima Ja sigurno što došla da gibiti mane drugogova, mene drugi, pa unapred prosmo svoje vratku, a je on će tebi oprostiti pa da sunjem dana dođemo čistiti da obraditi da šanu. Argo povada je uh, svakog insana, videćemo da mnogi ljudi su se vezali za neki odrejni gde i nisu u mogućnosti da ga ostavi. Odnosno nekada ga ostaje po se vratiti. Naši postoje i veza između njihovo srca i tog greha. Pa ćemo sada namjestiti, pa ćemo sada namjestiti ali neke neka strestvanost, neke načine koji će nam pomoći da, da se očitimo od tog greha da se raskine ta vezna između, srca, između srca i tog grija kojeg činimo. Prvo jeste da čovjek zna da grijeh biva zbog nemara, gafleta. Nemara u koji čovjek padne. Ali za nemar jeste ilm znanje. Za nemar jeste ilm znanje, jer ona ko se pokre, treba da uči Allahu Dželšanu gru. Većina nas su bili u džehlijetu, u džehlu, u neznanju, nismo namaz, nismo, nismo prilježavali se propisa islama, pa smo ušeli odlabođenu šanu vjeru, pokavali se za naše grijehe. Što nam je sada dužno? Dužno sam je da učimo odlabođenu vjeru. Jer onaj ko ima ilm, brać, on je opasni za šetjena od nema ilma. Jer onaj ko ima ilm, on ima jednu svjetljiku koja vam svijeti na putu na putu islama. Onaj ko ima ilm, neće ga šetjena pozaisti, jer on zna. Kada ga šetan hoći da na, na navedi na neki grijan, ima na uvu posljedicu tog grijan. Kada hoći da navedi na ogovaranje, a odmah te padne hadis, posle nikada sele, ko su bubitnici, pa kaže ne, neću da ogovara, razumiješ? Ili ti padne hadis, padne ti na umi, ali hadis u kome se govori, kakve će imate patnje oni koji budu govarali, tako da. Dakle, to znači onaj ima ilu, treba da uči da poziva tome ilu, da čini, da u Allahu i sallahu Drugo čaj i volju čini grije ima il algena baba strast ima il ima znanje je na šanu mir algena baba strast u takvom stanju čovjek treba ajde da sabura da očekuje navratko da blagješanu kod najveća strast kod čovjeka jeste jeli puni narodna ona narod koji ga budi koji ga a, potiče da učini plud da da sa toga sačuva I taj narodom kako kako da se suzbije. Treba da ga suzbijemo s saborom, da se buramo, da se bolimo protiv svog nepsa, da postimo, da klanjamo Allahom zršanu namaz, i tako dalje. Jer kaže e, abdest i namaz, gasi tu strast. Kada čovjek uzme abdest ili klanja namaz, ugasi mu se ta strast, ugasi se ta strast. Drugo je znači čovjek dužan da uradi, da bi da bi tu raspinuo vezu između grija i sebe, jeste da se okrenja Allahom Jerošanom, da traži utočište kod njega u svakom stanju. I Allahom Jerošanom bit ćemo na pomoć. Allahom Jerošanom neće nikoga ostati na cjedilu. Ako ti imaš, znači, priuženost nekom grijehu, ima e, tvoje srce bezostim grijevom, recimo činio si ga u džemlijetu prije, pa se sada pokaju, ali još, osta, još i grije je ostavio traga tvoje srce, moli Allahom Jerošanom, iskreno pa će ti dati da ga ostaviš, ne samo da ga ostaviš, nego da ga zamrziš i da ne poznadiš više nikada da se vratiš tom grije Dalje je treba da slućujemo uvodimo čvrsto za Allahu dželešanu u uđe to tvoja tvoja Allahu dželešanu govor. Jer kaže Allah dželešanu: "Ko men je actse billahi faqad hudi ila sirati almustaqim." Dakos umati za Allahu dželešanu vjeru, odnosno Allahu dželešanu postori on je upućen na pravi put. Treća stvar jeste da se čvrsto umati za Allahu dželešanu gdje smo pomenuli da ga uči da uči Kur'an Da kada sumie, da razmišljao ja go ima, da razmišljao žene po jeherni tako da je. Našemu samo učenie pričao, to je braća draga, što stiže Kur'ana, učenia Kur tu za tu smo jeli, tu smo popustevi, tu smo nemarni jele, po tom pitanju toliko da da je da je stanje zabranjavajuće. Da je stanje zabranjavajuće. Jer čovjek koji zna, jer solidno da uči Koran, ne bi trebalo da mu prođe dana da ne proči džus dinave li pola džus. Jer postoji hadis koji je sa, sa dobrim seradom kaže da su e, ashabi smartali da onaj ko ne pruči za mjesec dana Kur'an da se to, da se ubraje one koji izbjegavaju Allahu Zha'an govor, koji izbjegavaju Kur'an. Jer kaže, došao je jedan čovjek posljednik Sala Sallam i rekao da može učiti Kur'an da može učiti Kur'an za dan, ne, znam. pa malo posanio za neka kruči ga za mjesec dana. Pa on kaže mogu mogu još. Pomoj pa rekao kruči ga za na sedam dana tako da i tako radi. Po slućenju Hadisa iz Bukarija izvukli od pouku jedan donaj ko ne kruči Kur'an za mjesec dana, onako znao Kur'an solidno, koga ne kruči za mjesec dana da se ubraje one koji yahjurun al-Kur'an odnosno oni koji izbjegavaju Allahov dželal hoşanu knjigu. Jer kaže ne, u drugom hadisu ko imam Ušao sam sena do slabos, da je u hadisu Mojuti moj koristao pouka, kaže, a slabiju smatram među najvažnijih djega, čovjeka koji nauči nešto iz Al-Armeh knjige pa tu zaboravi. Ju ju česar tušolenk kaseto jednog uvarenog šeha, kada je upitan onima koji kaže danima ne proči ne proči ni ajete sa Al-Armeh knjige, odnosno nekada kaže imam želju da proči, da učim Kur'an, al nekako mi se ne da, ali ne da se. Kaže, ovaj da je to znak da se daleko da Allah-u i To je znak da se daleko da od Allah-u i Jarshanu minusiti u i dršano, onome koji želi dobro. onda vam nadahni da uči Kur'an, da uči Allah-u i Jarshanu knjigu. Međunajući faktore koji povećavaju čovjek iman jeste učeni učenja i u i Jarshanu knjigi. Zato, braćo, budimo budemo oprezni i često uzmajamo, uzmajamo Allah-u i knjigu jer znamo nekada prosti. Saate i saate, sjedimo bez pričamo i nema nikakve koriste od toga govora a ne mogu pola sata ili sat vremena da učimo Allahovu dušanu kim. Četvrti je li četvrtog koji nam pomaže da raskinemo vezu između naših srca i grijea jeste da strapujemo da nam Allah ne ružano kažnjo. Jer čovjek je nekada čini grije i misli da će molitva da će ga a jeste da šibuna da taj Allah još neće kažnjati. Da te la, da neće ubrzati kaznu na donjamu. Allahovu dušanu zbog grijeha koji čovjek kuči i uskrati rizik uskrati na papči. Podarim mu bolest, podarim mu siromaštvo. Ako čovjek ustraje u tom grijehu. Ako čovjek ustraja u grijehu, odlađeš što ga pogledeš na donjalku s ovim kaznama. Zato nemojmo ustraja, ustrajavati u grijehu, pokavimo se zbog po grijehu koji smo učinili. Jer kažem, stanično srdan, zaista robu bude uskraćena na fakta zbog grijeha koja ih počine. Zaista robu bude uskraćena na fakta zbog grijeha koja ih počine. Pa ako nam nekada ne pođe za rukom jeli, neki posao, Sedaj kada nađemo oskudice, onda prespitajmo svoju dušu, prespitajmo svoje grijehe, koliko smo grijeo što sada. Koji smo to grije učinili zbog kojih nam je došla rošana us kratina fakt. U drugom vladishu kojeg bile živni majke, kali posadnik uselle, kaže ni u jednom narodu se nije pojavio javni razbrat. A da međunima, a da se međunima nije pojavila kuga i bolesti koje nisu bile poznate međunimovih već Hadis bilje živ dimađe, znači svaki narod koji javno bude činio gnijene, koji bude javno činio razvrat, misli se na bludi ovdje, jel i vrste bluda, Allah Želešanov će žele okazati raznim bolestima koje nisu bile poznate među njim predsima, Hadis se sahiji, pogledajmo naše vremen, u ovom vremenu, zaista se ostvario ovaj hadis. Imamo danas, jeli razne bolesti, spolne bolesti koje se raširile među među ljudima, čak i ovdje u Bosni, koje nisu bile poznate, jel, među našim predsima. To su posljedice grijeha, posljedice razvrata i brez obradnuka koji se raširaju među muslimanima danas. Danas je, danas nije sramota činiti za na ulici, činiti za naluku u parku, činiti za naluku jele, na stadion i tako dalje. Međutim, sramota je danas jeli, nositi bravnu sramotu, sramota je nositi nikak i tako dalje. Ono što je dobro postalo je među ljudima, jeli, zlo, ono što je zlo postalo je dobro. Znači stvari se okrenila na davačke. To je jedan od vreznaka sunnjega dana. Sve to da nam hrana bude halat. Da bi, znači, raspinuli vezu između greha i naših srca, treba da nam hrana bude halat. Jer kaže poslani sallallahu alayhi wa sellem, kaže Allah je lijep i prijima samo ono što je lijepo. Allah je zašanu naredio vjernicima ono što je naredio vjerovjesnicima. Pa kaže uzvišeni oposlanici jedite lijepe stvari i radite dobra djela. Jer ja zaista znam, jer ja zaista znam ono što vi radoš. Ima kuć, ima zgradu i grad i na valova mora. Znači, njegova kuća sakutnutite, može da se surši i može da i more potrdi. Šesta stvar jeste, da mu bude na umi da će sutra starti pred Allaho Đeržanovi i, i polagati račun za svoja djela. Pa da neka usporedi slast grija sa kaznom koja ga čeka. Pa će ga to odvratiti od grija. Čovjek treba da ima na umu da će sutra doći pred Allaho i odgovarati za ta grija. Slast koju čovjek nađe pri grijevu, mada to nije slast, še, šeitan tu uljepša, slast koju čovjek nađe pri grijevu je kratkopranjena. I ona je lažna slast. Treba čovjek da se sjeti kada, kada ga šeitan navodi na grijem, dana kada će sad predavljati za taj grijem. I kazni da se sjeti i kazni koju je laženo za taj grijem. Zazni navučare kakva je kazna za lopova, za munafika, za ovog ostane na tako dalje. Pa će ga tu odvratiti ako budi iskreno vraći od tu grije. Je bilo je takvih slučajeva dosta. Kaže, snedljeća stvar jeste da zna da u svakom momentu možemo doći melek smrti. Da može doći melek smrti da ga presveti da da malo ještano pošli meleka smrti večeras. Koliko je jel, zanočilo, ovladen je pa, su, pa nisu s vano. Neki dan se desio jedan slučaj, navodin ga u povuku. Jedan mladić koji je bilo mladić, koji bilo bio lijep i pokora na lalu za vrijeme rata. Međutim, kada je stao ratu, krenuo se da lalu ještano u vjeri. Počeo je da radi u krfani, da, da radi kao konobar, počeo je da pije. I šta se desilo? Stanovao je na petom spratu u zgradi, jel? I jedno jutro, pošto je bio umoran, kada smo doli iz krfane, jer rano mora ustati u krfanu, ustao je da krene na posao, da krene u krfanu, ustao je i umjesto da odli na vrata skupatila, otvorio je vrata, ali ni, gdje nije bilo balkona, ko samo vrata, i pa u ovaj petom spratu ujutro. Jelo sa robta. Poglavlje za život je na Golubana sala, Šano Sačuva. Moj mladić nije razmišljao u tom trenutku kada ćemo doći do smrti. Kada će ga Allah šano u sebi. Da znači imate vremena se da se popije greh koji je učinio. Zato uvijek da pomini da je opasnost od gađanja je velika opasnost. Da je onaj ko odgađa grijeh je u veliku opasnost, o kojoj kaže taj pod grijeha, u veliku opasnost. Čovjek da uči koji uvijek sam rekao treba da odmaknu poprati dobrim djelom i tako. Slijedeća stvar jeste onako mjesmo znači da bude svjesna da umel smrti može uvijek drugo. Ono što dolazi kraće posle smrti sve teže sve što je la iskušenja. Posle smrti ili dženet ili džehenem nema treći. Kaže Allah džele shanov kada govori onima koji su gafleti, koji su nemar, kaže ovud bilae šejtan recim va'zirhum yom alhasrati qadya alamr wa hum fi ghafratin wa pomeni im tuge Kada će biti kada će biti računa završeno. A oni su ravno dužni bili i nisu vjerovali. Opozmeni ti, opmeni, opmeni ti dan. Allah dželle šanu našu našo dano. Kada će biti račun završen, nema popravka, nema vraćanja. Čovjek kada padne u škole, na fakultet, možeš se možeš vratiti, možeš se može popraviti. Kada padne i dan može opet i danje na popravno. Iako padne, iako padneš kroz opet nema nikakvih šansi. Začitimo ako čovjek padne i na ispitu, na ispitu, jeli, poslije kojeg nema ispita, na ispitu, poslije kojeg nema popravnog, nema, onda poprav. Ide ilu dženet, u dženet, zato se vraćaju spremljamo za taj dan. Ne da nas obmanjuje i naše zdravlje, naša, naša sigurnost, što nam smrt izgleda tako daleko, ona je bilo blizu. Osma stvar jeste izbjegavanje loših društva. Čovjek mora da bi da bi ustrao u tebi, da, da bi ustrao u dobrom dijelu, jeste da izbjegava loše društvo, da se nedruži sa ljud koji ga jel, navode na zlo, da se ne držu i sa ljudima koji govore prazne priče, da se ne držu i sa ljudima koji ogovaraju, da se ne držu sa ljudima koji ostavljuju namaz, tako dalje. Svaki vijednik koji može da bude Allah Dršanu zadovoljna sa njim, dužan je da traži sebi dobro društvo. A i ga danas, hvala će Allah zadovoljno društvo, da nas ima lijepe omladine i danas možemo nazivno dobro društvo, ono koje će nas posticati da budemo pokore Allah zadovoljno uzvišeno. Sledeća stvar jeste da traži utočište kod Allah Jerushanu zla šretanovi i vespesa. Često čovjek se nađe u situaciji da je šretano govara, ima resvese, jako svese jako navođenje do šrtavanja šretana, naučini neke igre, ima neku šupu u islamu, šupu jel, po pitanju akide, po pitanju labi svojstva, po pitanju labi mjera i tako dalje, treba da kaže ovu drugu bilan Jerushanu, da traži utočište kod Allah Jerushanu jer kaže uzvišeni, Vo ime imena Neba te od mene šejtana od šejtana nazmi pa isti'in billah in huve samir alim kada kada šejtan fokusira da te nazme misi navede ti zatraži utočište od Allaha dželaluhu jer on jer on uistinu sve čuje i sve zna u takvoj situaciji mi kada nemojemo da svojom snagom svog imana odbijemo tu tođo to, to naboženje šejtana na zlo tražimo auzubillahi min šejtani rџim pa ćemo Allah dželaluhu pomoći da da se da sotarimo šejtan Sledeća stvar jeste da se suzdržimo od zabranjenog pogleda, od zabranjenog pogleda, viška govora, viška govora je viška jela. Da budemo pokun na vladu Ljedošanu gdje god bili. Ovo je, kao što sam rekao, ono u što mu se danas naviče i padaju. Viša govora često čoveka odvede u, u grijne. Jer koji ako nema dobro, ako nema šta lijepo da kaže, ako nema šta dobro da kaže, bolje mu je da šuti, da zikrije spominja vladu Ljedošanu. Jer oni koji... Često pričaju, imaju veću šansu da padnu grehe, da pogreše, nego oni koji šute. Čovek kada šuti, maka mu pao greh na umo, neće biti pita za taj greh. A onaj koji govori, govori mora jedno pogriješiti. Mora jednom reći nešto što ne mora. Ja nije toliko pamet da nošto govori, haj. Nije toliko pamet da svadar govori, haj. Pora se i ta na neki da reki greh, tako da Treba da svaku svaki greh da nam to bude na vid, kako učimo, kako da govorimo, brata za to popratimo dobrim Znači kaže Allah za lošanovu hasenati i udlih ibn Allah za zaista dobra djela poništavaju loša djela. To je povuka za one koji povuke primaju. Znači učinimo loše djelo, online za njega učinimo dobro djelo i to loše djelo od Bobi kada to bude navika. A kaže sallim sallami u svom vasijetu, koji je dao vasijetu Mu'adu, kaže boj se Allaha gdje god divo. Po prati naše djelo dobrim djelom. Idri sa čega je to djelo? Znači dobro delo se vidi loše i obodi se prema ljudima lijepih ponašanjem, lijepih ponašanjem. To su savjeti koji su jer puni puni povijek, puni por porke. Mama. Oj, <coughs> hadi nis zbližite niže ja. Da ćemo se usrumti na stvari koji pomažu čovjeku pri teubi. O stvari koji čovjeku pomažu da učini da bude nekog grija, jesu da nadoknade ono što ga je prošlo odibariti. Tak čovjek nije planio treba da što više čini da fila, ali čovjek nije posliju treba da što više postigna fila, poljena, četvrtak, tri, tri dana u mjesecu, znači bijele dane i tako dalje. Da se okrene Allah želešanu tražeći njegovo zadovoljstvo, da šini što više dobrih dijela, da, da izvršava Allahove naredbe, jele, a ostavi Allahove zabrane, sve dotne mjerije dok mu srce ponovo ne postane čisto, dok se ne vrati svoj osnovi, jer svaki čovjek se ra rađuje sa čistim srcem od grijeha, od poslije ga uporlja s Drugo, Treće, da završi samo kontrolu, to jest da učini tawko svakog grijeha koji učini, koji učini, znači da će u ovom životu prije svoje ispati. Da ti imaš, znači svoj svoj, svoj, svoj spisak. Da možda čovjek da vodi čak je formalno to da ima svesku na kojoj vodi koliko od nas grijeha učini, koliko dobrih dijela. Ako, ako jeli, a može i na drugi način, to jest da pamti svoja, da svoje loša djela. Pa ako učinio kako loše djelo doma razmišlja o kako da ga uništi, kako da ga ja poništi, kako da se izvrše to loše djelo. Recimo, neki od sebe pa su govorili, kaže, ja zaista vidim trava grijeha u ponašanju moje jahalice i u ponašanju mojej porodice, da moje ženi. Čovjek kada ne učini grijeh, trava grijeha, ne samo da ostaje na njemu, ne samo da ostaje na njemu, nego ostaje i na čak na njegovoj jahalici, čak i na njegovoj porodici. Pa vidimo recimo, danas u naše evanlice auta. Ako nam se dešava čest, auta se kvare, pa ne ide ruke, mi pravimo da se kvare, odmah pogledajmo gdje smo gdje učinili, koji smo gdje učinili. Ako imamo problema sa svojom porodicom, sa ženom i djecom, djeca neposlušna, žena nedokazna, mo, moramo jeli, gledati gdje nam i gdje, gdje smo, koji smo gdje učinili pa gdje smo pa gdje učinili, da ostane dragi na našoj porodici i na našoj djeci. Srdeća stvar jeste, Da ne budemo na nestimagne sečini gde, da ne budemo na mestima izlečini gde, danas su takvi mesta puno. Danas su takva mesta mnogo brojna. je takvih mesta otkrivo same ulice gde na ranije. Onda tamo se čini napo napo asfalta. Dođeš pred dođeš pred na stanicu muzika. Dođeš na ja u prodavnicu pun narkova. Piše se pred pred, pred prodavnicama tako da i takva mesta moramo Mjesta na koja se govara, mjesta na kojima se kugla amulatorna Pa čini razvar tako da morali bismo izbjegavati takva mjesta da bi uspjeli u našoj teobi i našem putu do do do Allaha Allah I zadnje jeza da čovjek čini dobra djela. Da čovjek čini dobra djela, i to je je li uslov da bi teoga bila, da bi teoga bila ispravna da nam teuba uspjela. Sada ćemo se vam na teoga uspela. Zadačemo se onim svruntima uzočje koji odrače čovjeka u od teube. Uzočje koji odrače čovjeka u od teube, teube kada čovjek u oslanjanje na širinu Allahov dželoshanu milosti i plemenit čovjek često kavre innalaha vu fur rahima imamik namu de allah dželalu hoşan oprašta oprašta grijeh alza allah dželaluhu može kazniti čovjeka, čovjeka zbog njegovih grijeha čovjek mora da bude između straha i nade ne smije da bude je da se prepušta samo milosti pa da ga zatrepri smrt daunu nebo čini čini dosta grijeha i nada se allahovoj milosti ustrejuje grijev nada se allahovoj milosti jel, a ne čini teru protiv te grija Dalje, druga stvar koja čovjek odlača od tebe je strast. Čovjek kada čini gre, šetan mu odljepša taj gre da, jeli slas u tom gre, da osjeti slas u grebu, da osjeti slas u grebu. Uzje navanku, u krađi, u gibetu itd. Ček i sam gibet brašo. Gibet ako čovjek pogleda, nema nikog korist od gibeta, ima samo štetu. Ali mo ga šetan učini slatke, posebno kada se radi o gibetu svoga brata. Učinimo ga slatnim, tako da, ako zapadne u ta grije, ne može ga se lako otrasti. Ne može ga se lako otrasti, jer to je pored koja danas potrebno mnogim dvrge Danas ako povijelamo, musulmane koji su drže vjede. ne piju, ne kradu, ne čine žinanu, kranju u redovom, ali najviše grije u koji padi jeste hile. Toga treba čovjek da se čuva. Treća stvar koja čovjek odlačeva tebe, jeste odgađanje. Odgađanje tebe i omanjutu željama. Čovjek danas, draga bračo, ima razne de jele radne jele radne razmišlja o svojoj budućnosti o, svo, o svojim poslovnim jele ovaj pa o svojim poslovima koji planira tako dalje i dođe u taku situaciju kada gazate smrt. i smrtniješ mu koristi da nimet njegovu šilinu i njegove kuće njegovih poslovni jele poslovni projekti tako dalje kaže Allahu na šanu ja je jehalleneen amanu la turhukum amwalukum wala uradukum inda Omei njep'an adajanike fawurajte ahumur khasiru. Kad ljudišin Allah Jelšanu u ovo vijenici, neka vas i meci vaših djeca vaša ne odračuju od zikra od spominjanja Allahu Jelšanu. Ko bude tako činio, on je zaista od onih koji su u propast iza On je zaista od onih koji su u propanu. Čovjek, Islam čovjeku dozvoljava da bude Boga. Dozvoljava da ima i bijetak i sinove i sve. A to ne smije biti razlog da čovjek zaboravi Allahu Jelšanu i zaboravi sjećanjem smrti. Sjećanje na onaj dan kada će sve ostaviti, neće mu koristiti ni metak, njegov, ni njegovi njegov sinovi, ni njegove žene, bez obdjeva koliko imamo. Četvrta, četvrta stvar koje je odliča, čovjek je odličen. Trbe jeste želja za skupljanje i metka. Čovjek ulaže trul, zaradi malo komu se osladiti, on još više. Zaradi milijednu moraku, on bi dvije idete. Zaradi sto milijada, on bi odbit 200 milijada. I to je zaista ja li, priroda čovjeka, jer každje su samih salomloha, ne joj srljem, kada čovjek imao dvije doline vlaga, poželio bi treću dolinu. Kada bi dvije doline vlaga, poželio bi treću dolinu, kada je čovjek u utrobu može napuniti samo prašina, samo zemlja. A ona će je ko se pohaje. Ađi izblježi Guharija. I zaista je čovjek takav, pohlepa. Rijetki se obraćaju onih koji se zadovolje, ako mu kreni neki posao od ruke, da se zadovoljaju kaj neće, a više staće na ovog dnje. Dosta mi sto milijana marahta. Ako mu posao ide i dalje, on će da što više zaradi. Ne bojeći se, uh, fitneer koji može pasiti zbog toga, jel? zbog omilanje metka. Omilanje metka nije pohvalno ako se ogromila bez ikakvog razloga, nego je pohvalno ako se metak zarađuje da bi služio Allahu i dršanu vjeru, da pomagao džihad, da pomagao štapani knjiga, da pomagao davu, da pomagao iz zgradnih džamija, neći da i škola tako d. Sljedeća vam su zadnja stvar koja čovjeka, čovjeka odvraća od teube jeste smatranje grijeha malim, što prouzrekuje nepoostavanje straha od vlađe do štandru. Draga braća, ako pogledamo Sabe, Tebrine i Srha Fusaleh, su prve generacije muslimane, vidjet ćemo da oni kada bi mali grijeh učinili, oni bi se plaćujući odlazili posljednika srda je li za vrema shaba, trbejini, smatrali bi da su propali, učini mali greje, ali smatrali bi da su propali. I danas učinimo i velike greje, ali te greje smatramo mali, smatramo i mali. I to budi u čovjekovom srcu ne postaje anje strah, ne bojimo se onda lahli Rošanovu. Jer čovjek kako učini greje i smatra ga veliki, ono u svome srcu osjeća strah da lahli Rošanovu. Kaj će se za ta greje? neće vratiti tog grijeh neće neće ga eli ga pokoniti Sad ćemo preći na znake iskreneta ube Na znake iskreneta ube odnosno da znaci da je da je onaj čovjek koji čini u teo iskren Prvi znak jeste da u, da uistinu ostavi grije da se više nikad ne vrati tog Ako je pravo ako nije planjava da planjajuše nikad ne poravim se da da ostavi namast Druga stvar da čujno odluči da će pokušati da doknaditi ono što je propustio i popraviti ono što sriedi Znači da, ako nije klanjao drugi niz godina, da klanja što više na filak, ja mu da posti. Da je pokušalo što je propustio, jer veliko je, veliko je stvara propustio. Treća stvara, da mu zemlja postane tijesna, kao što je postala tijesna kao u -i Maliku i njegovih drugorima, kada su, jer, kada su izostali iz pohada, iz pohada na Tebuk, kada je da ga obuzme tuga i plać, i da ga to odvrati od zabrnih smijeha, to je jedan od znakova iskrene Teube. Čovjek čini ogre, kaže, sta prola tu ubele, a nakon 5 minuta smije se. Priča je prvo bez bez vezait tako dalje. Ona je koji od podgleda na njegovom licu, videće šeli tragove to kukajanje, tužanje, znači da plače na svojim grijehom, da znači da na svojim grijehom. Našineći neće biti lako misle, neće biti lako misle i elaj neće se poderovati za da bi smje, biće tužan. Bojeće se da mu Allah njoj sanu neće primiti teubu, bojeće se kog tu grija da, da neće pasti u propast, na Dunjalku i na Hiru. Četvrta stvar, razlučetiti znak da mu je teuba iskraj, jeste da njegovo stanje nakon teube bude bolje od njegovog stanja prije teube. Znači da, ako si bio loš prije teube, ako si ponekad klanio, ponekad ostavljalo namaz, potpiješ se, treba da budeš u boljem stanju nakon teube nego prije teube. Znači da se popravi, da se vidi to i na vanštini i tvoje tvojoj unutrašnjosti. Kaže da i pored tevpe ne bude sigurno da Allah veđeršanu kazne ni trebta oka. To je osobina pravi vrednika. I pored toga što je činio Allah veđeršanu tevbu. I ono zna da je iskren u se boju Allah veđeršanu kazne. Boji se da mi Allah veđeršanu nije primio tevbu. mi znamo da ne bi Allah veđeršanu primio tevbu. Ko je sigurno da mi Allah veđeršanu primio tevbu? nije sigurno. To je prekuštene Allah veđeršanu bilosti. Kaže Allah veđeršanu. Vall kada govore o svinima pravi jedica kaže uzvišeni i oni koji od kaznijeg gospodara svoga budu strahovali a od kaznijeg gospodara svog, svoga niko nije siguran to su pravi jedica strahuju od kazdai gospodara svoga i nisu sigurni od nje dalje treba kada da strah čovjeka prati čita život i neka ga to prati svedok nečuje đeći iza salnika koji je malo ješao u poka koji je malo ješao pošalje عن طويلة طويلة مالك والموت والوصول مالك سمرتي ونمع كويش مراتش يقول الله الله كلما استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي وعد الملتقون بالبشر أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كارجة الله تعالى أنا قوليه فيه إنسي ما كان Oni zaista, oni koji kažu naš gospodar Allah, zatim u tome ustraju, doći će i meneti. I reći će im, ne mojte strahovati, ne mojte se žalostiti, razvujte se džennetu koji vam je vrčan. U tog trenutku čovjek treba da bude, jer čovjek je siguran da je spasno na lave zašao kazne, a do tog trenutka treba da bude, treba da bude jeli, između straha i nade, odnosno da prevoladava strah dok je, dok je jeli, na dunjalu, pa kada se približi smrt, da tada pravla, pravla da pravo nada tako kaže se da posali ispalj naših drevnič. Sledeća sva vest je da muvi bude na muvi da je susret vrlo bližo da se daće Allah da je susresti ono se da može ga susreti ali u svakom trudu. Kaže i poznani suselle sve genet je bliže od od vaše petle je našu ropči. A tako isto je genet A čovjek između izbeg je između izbeg je na te gehennema zato što su Tako na bi da ako su na dobro naša, ako su nam naša djela dobra, svaku trenutka možemo da na samo da šano sebi uzeti za slu, da zaslužimo džennet, ako su nam loša djela, svaku trenutak nas možemo da samo da uzeti kada zaslužimo gehennem. Nasel Allah da toga sačuva. I zadnji znak iskrene teube jeste da borimo Allaha lišano njegova poslanika i vjernike. To je jedan od najčeših zakova. Jer oni koji nisu vjeruju, oni ne voleli Allaha ni poslanika ni vjernike. A oni koji se pokaju, jedan od znakovanjeno iskine i tebe jeste da vole Allah Jeršanovu, njegova poslanika i vjernike. I na kraju, on ima jedna mesela, jedna pitanja, to je, da li povrata grijevu hvalitavu? Ako se čovjek vrati grijevu, da li to hvali njegovu tomu koju je prije činio? Recimo, čovjek učini neki grijev pa se pokaje. Zatim se ponovo vrati grijevu. Da, da li mu se ponovo vraća naj grijev koji je priječno činio? Recimo, čovjek, hravo, pa se pokreju za tu krađu, pa se ponov vrati krađu. Da mu se vraća najgrijih koji je predlogno činio? Što se tiče o, jeli, ispravnosti teube, imamo tri stanje. Prvo stanje ako čeli učini teubu i ne vrati se još nikad krije. Tu se svoj nema slaži da mu je teuba ispravlja, teubom se prima. Druga stvar, ako se pokaje, pa se opet vrati krijehu, Znači pokaje se pa se opet vrati grijevu pa se opet pokaje i tako dalje. Znači nekoliko puta čini grijev pa se kajev. Te oboma je opet ispravna, znači ako ako ispuni šartove te koji koje smo navoli prošli put. I u ovom slučaju. Treći slučaj, ako se čovjek pokaje od grijeva, zatim se opet vrati grijevu i umre na tome. Šta je sa ovakvim čovjekom? Po ovom pitanju ulema se različina dva mišljenja. Prvo mišljenje da će biti kažnjen i za prvo i za prve grije, znači on je koji je činio prije terube i on je koji je činio i za terube. će biti kažnjen za prve i za druje grije. A zato navode ajete u kojima Allah je kaže Uala te mu tu ne illa muslimu. A kaže ne mojte umrijeti osim kao muslimani. To je prvi ajet. A drugi ajet kaže Allah je želiošanu وَمَنْ يَرْتَدِمْ مِنْكُمْ عَلْدِينِي فَاَيَمْتُوا وَكَافِنُوا فَاُولَيْكَ حَرُ Ka neko su ono od vas odmahni od svoje vjere, od glavne našavno vjere i umrije kao takav, ko ne vedi, kaže njegova djelač je propasni na dunjalku na hiretu i on je od stanovnika vatre, u njoj će vječno ostati, uzmaju dokaz i ovaj ajed, aj, uzmaju dokaz da će onaj koji poslije te oboj ponosi vratni grijem, da će biti kadrojn za prve i za, i za grijem prije te oboj i za grijem poslije te obje. Drugo mišljenje u Leme jeste, da će biti kažen samo za one grijehe koje je učinio i za tebe. Resim, ko je čovjek hrao, pa učinio tebe popet hrao. biče će samo za one grije koje je učinio poslije tebe, a za one grije neće biti kažen, zato što što je tebe popisala te grijehe. Kažem samim sebe da znači je tebe priširano što je bilo prije nje. I on isto navode hadis, navode hadiku za nike sa sebe, ko mi kaže, hadis kuci, jelik, ko je velik kaže i moj robit, kaže učinio uh, Čovjek je učinio grijem, pa rekao, gospodar, oprosti moj grijem. A vladnje došanovići reći, moj rovi učinio grijem, pa je zamolio gospodara, saznao da ima svoga gospodara koji oprasta i koji kažnjava, pa, pa mu vladnje šanovi oprosti. Tako tri puta čovjek učinio, i na kraju vladnje kaže, činiš što možeš, već na te oprosti. Ono već na te oprostio, to znači da god čovjek bude činio grijem. Pa se iskreno kao za taj grijem, vladnje žem oprosti, sve dok ne dođe, sunji dan Još nisam i oni dokaz ovaj hadis. Evo ono drugo mišljenje jače od toga da ja, što, što su dokaze, što su dokaze ovaj jači što dokaz jasniji i što je uh, ovaj hadis u suglasnosti sa tolerancijom vjere islamska. Vi znate da je vjera islamska vjera tolerancije, vjera koja je koja, koja ložanu prašta, ložanu milosti i prašta grijehe. I daje će mi poviše da se pokajim. I zato um, mišljene jače da ona je koju učin i greje, posle pokoje, pokoje tu učin greje, biće samo karjen za ona zadnje grej koju učinio, a ono što je prijatelj uveći neće biti za to karjen. Molim Allah r. da nam primi našu tevbu, da nam naše grijehe, da nas obudi napravi put da nas učine doli, koji slušaju riječi i sledi ono najbolje. Hkuru ka hada, usta kurullahi lih, u lakum ina u raga fur rahim. Subhani ka Allahuma bi hamdika nešadu laha ilaha ila ilaha ilaha Asalamu alaykum, dobrodošli. Naslušajte što su.